Анголон, Серж Голон, Анжеліка. Вогнище на Гревській площі. Частина 4, розділ 52. Анжеліка прийшла до тями в лавці ковбасника на Гревській площі. О, як усе болить, подумала вона, потягаючись. Але чому так темно? Може, вона осліпла? Жінка зі свічником у руці схилилася до неї. Ну, ось вам і краща, люба. А я думала, що ви померли. Приходив цирульник і пустив вам кров. Але мені здається, що у вас почалися. Ми. «О, ні!» – заперечила Анжеліка, поклавши руку на живіт. «Це буде тижнів за три, не раніше. А чому так темно?» «Та просто пізно. Вже дзвонили до вечірні. А багаття?» «Все скінчено», – тихо сказала дружина ковбасника. Але довго він палав. Та й день сьогодні видався. Труп догорів тільки до другої години пополудню. А коли почали розвіювати попіл, почалось таке звалище. Кожному хотілося отримати жменьку. Ката мало не роздерли, помовчавши, вона спитала. А ви його знали, Чуклуна? Ні, на силу промовила Анжеліка, ні, сама не розумію, що зі мною сталося. Просто я вперше побачила таке. Так, це справляє сильне враження. Ми всі, у кого на грецькій площі лавки, стільки всього побачили, що нас уже нічим не проймеш. Нам навіть ніби чогось не вистачає, коли на перекладині ніхто не бовтається. Анджеліці хотілося б віддячити цим славним людям, але в гаманці вона мала лише кілька дрібних монет. Вона сказала, що потім зайде до них і поверне гроші, які вони заплатили цирульнику. У блакитних сутінках рознеслися удари дзвону з ратуші. Сповістили закінчення робочого дня. Наближалася ніч, і мороз ще посилився. На краю площі червоніла величезна вогненна квітка з вогню, яку роздмухував вітер. Це все, що залишилося від багаття. Анжеліка блукала навколо багаття і раптом побачила, що з темревої шафоту хтось вийшов несміливим кроком. Це був Абат. Він наблизився до неї, але вона з жахом відсахнулася. Зі складок його сутани ще не вивітрився нестерпний запах м'яса і диму, що горів. «Я знав, що ви прийдете, моя сестро, заговорив він. «Я на вас чекав. Я хотів вам сказати, що ваш чоловік помер християнином», – він підготувався до смерті і прийняв її зі смиренністю. Звичайно, він шкодував за життям, але смерті не боявся. Він кілька разів повторив мені, що з радістю постане перед творцем. Мені здається, більшою втіхою для нього була впевненість, що він нарешті дізнається. Голос Бата видав його вагання та деяке здивування. Нарешті дізнається, чи крутиться земля. «О, звісно!» – вигукнула Анжеліка, яку раптом охопив гнів. «Як це схоже на нього!» Усі чоловіки однакові. Йому все одно, що він залишив мене в злиднях і відчаях на цій самій землі, яка чи крутиться, чи ні. Ні, сестра моя, він багато разів казав мені, скажіть їй, що її люблю. У ній було все моє життя. Я ж, на жаль, буду в її житті лише епізодом. Але я вірю, що вона зможе знайти свою дорогу. І ще він сказав, що якщо народиться хлопчик, хоче, щоб його назвали кантором якщо дівчинка – Клеманс. Кантор де Мармон, Лангедокський Трубадур, Клеманс Ізор, покровителька квіткових ігор у Тулузі. Як далеко все це? Яким нереальним, здається, воно серед тієї мерзенної дійсності, в якій жила тепер Анжеліка? На силу пересуваючи ноги, вона пішла у бік Тампля. Деякий час вона навмисне розпалювала у собі почуття агресії на Жофрея, і це підтримувало її. Звичайно, йому все одно, що вона висохла від горя та сліз. Хіба переживання жінки чогось варті? А ось він, перебуваючи вже по той бік життя, знайде нарешті відповідь на питання, які не давали спокою його розуму вченого. Раптом сльози струмком ринули з її очей, і вона змушена була притулитися до стіни будинку, щоб не впасти. «О, Жофрею, моя любов!» – прошепотіла вона. «Тепер ти знаєш, крутиться земля чи ні?» Будь щасливий у вічності. Біль у всьому тілі стала нестерпною. Всередині в неї ніби щось обірвалося. Вона зрозуміла, що зараз почнуться пологи. До Тампля було далеко. Мандруючи вулицями, вона заблукала. Озирнувшись, вона побачила, що знаходиться біля мосту паризької богоматері. Саме в цей момент на нього в'їжджав якийсь візок. Анжеліка гукнула візника. «Я хвора. Чи не могли б ви відвести мене до міської лікарні?» Я туди їду, відповів візник, за вантажем для цвинтаря. Я вожу мерців. Сідайте, красуне.